és ez az erőteljes és szép dal biztosan visszhangozni fog az emlékirataimban. Nem változott meg az ég színe, nem toporogtak a hegyek, amikor Finnur elkezdett küszködni az emlékirataival. Az első mondatot gyorsan és magabiztosan megtalálta. 31 évesen kerültem a parlamentbe. Nem pontot, hanem vessződtett utána, majd újabb papírt vett elő, és nagybetűkkel ráírta a címet. A jelentős évek.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 Porgrimú várta a folytatást, kisé izgatottan, pedig erős a marka, és a szeme 190 centi magasságban ül. Porgrimúr türelmes ember sokáig várt. Ketyegett az óra az ajtó fölötti falon, a délután lassan ráterült a falura. A sötétség beáramlott az ablakon, és odabent minden homályosabb, komorabb lett. Porgrimúr háromszor köszörülte meg a torkát három óra alatt, de Finnur egyszer sem nézett rá. Porgrimúr pislogott.